Askidea ondarribiko karrikitetatik itzuli bat egitea, Zaldun Borda Saltegi Erraldoioren proiektua sortzen duen illardokitzea sohartzeko, herriko komertzianteak dira gehi mobilizatu eta herriko ausapesak txomin zagartzazuk PNB-koak gible egite deliberatu du. Forma akatsak egin dituela Saltegiak kudeatu behartzen enpresak argodiatuz. Zaldun Borda kolurremuan 28.000 metroko komertzioz beteriko hili bat eginai da. Baina estabaida gutxirekin herrian eta horrek azerria pistu du. Oposizioko ahotsanitz taldearentzat berri garrantzitsua da Igorren paran ahotsanitzeko autetxia. Taldunordara ere gainaren eremuko lanei hasierako onartzen hori efematea berri hona da. Dekretu horrek egiten zuena zen nolabai, bueno, merkatari handientzako eginiko euskaldegea izkin egiten zion, dekretuaren bitartez, eta orain jakin badakigu, e, igertoki enpresak, edo nolako proiekturik edo gauzatu nahi badu, legedi horri bainzat eh, errespektatu beharko diola. Xavier Izazi EH Bilduko zinegoziaren ustez, Zaldun Bordaren proiektua bideragarria ez dela argi gelditu da atzoko deliberoarekin riona i penseigoite. Ngun mai gaña jaherri naiduena da hau da hori eta la vida garria merkataritza ikuspegitik gaur egun es e, ingurumenaren ikuspegitik eta aldaketa klimatikoaren ikuspegitik ezpaidero. Eme diko itikusi berko da saldunbordako saltoki proiektu txipitzen denez Eusko Jaurlaritze arautegiek dioten gisan eta horrek proiektu osoa zalantzan emanen duenez.